Raízes de amargura existirão sempre nos corações humanos, aqui e ali. Como semente de plantas inúteis ou venenosas estarão no seio de qualquer campo. Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha para que haja colheita nobre e farta... É indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as provações vencidas para que reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Mãos prestimosas arrancarão o mal em torno da lavoura nascente e atitudes valorosas devem estirpar do espírito as recomendações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho. Se alguém te trouxe dano ou se alguém te feriu... Pensa nos danos e nas feridas que terás causado a outros irmãos... Muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estimas ser desculpado... Perdoa também, sem quaisquer restrições. Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza. A fonte dissolve detritos que lhe arrojam. A luz não faz coleção de sombras... Caminha alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá. Seja qual for a dor que hajas sofrido, lembra-te que tudo amanhã será melhor, se não engarrafares fel e vinagre no coração.